Biografii, memorii, biografia unei capodopere, monumente în lemn din Maramureș. Case albastre, și nume trecute din tată în fiu. Fetele poartă soare în năfrâmi și nume de râu. Pământul crescut de oase străbune înalțate în grămezi de cutii. Doinele amintesc de Bogdan, de Dragoș, de Pintea, întrevitești cei din tâi. Șerpii iscă aici nestemate, și stau la temelia casei în pace. Aricii cunosc ierbii fiarelor drumul. Sânzienele amintesc de cei ce nu se vor mai întoarce. În nopțile de dragoste neînduplecate, Când se împreună lucrurile toate Se nasc porți închinate luminii Și cruci râzându-și de moarte. legendar, unde istoria și numără neobosită mileniile, lăsând pe răbojul timpului semnele veșniciei, Maramureșul este dintre acele locuri din care pornesc gândurile noastre de statornicie și sentimentul permanenței pe acest pământ. Niciodată n-am avut o așa impresie de vechimea unui grup de oameni într-un colț de lume, scria Mihail Sadoveanu. Am presupunerea că avem de-a face poate cu un fragment al celor mai vechi pământeni ai țării, care pe urmă s-a numit Dacia. Țara de dincolo de Negură, suntem tentați să-i spunem, parafrazându pe scriitor, Acestui pământ ancestral, ale cărui începuturi se pierd în noaptea timpului. Dinspre Moldova de miază noapte sau dinspre Transilvania, De la Beclean pe Someș la Salva, Căi de acces strâmte și întortochiate conducălătorul călătorul înspre această oază a liniștii Retrasă în propria-i tăcere Priveliștea domoală a reliefului Cu dealuri rotunjite parcă într-o mângâiere Cu păduri tandre și ocrotitoare Cu râuri line în apropierea cărora s-au așezat în salbă satele Toate alcătuiesc o lume a echilibrului și armoniei O lume tihnită Încrezătoare în forța și înțelepciunea umană, Pe care o evocă cronicarii și o cântă poeții. Ne liniștea prea multă nui, Necunoscutul prea rar, Din rar tărâm se va porni tăria de-a ne naște iar. Din ieri în mâine bipolar, Timp de lumină ne dorim, În fiecare cerc solar, din clipă în zi ne dăruim și umbra golului din noi Blestem ușleapă de culoarea Înfometați de vis Apoi ne învârtim în timp ca -ndoare. Cele mai vechi știri documentare despre Maramureș Datează din 1219 Când se pomenește de Terra Bogdana Pământului Bogdan Descălecătorul dar urme din epoca pietrei și a bronzului vorbesc de o istorie mult mai îndepărtată Când locuitorii acestor meleaguri purtau simbolul unei dacii libere și nenfrânte Aici, în țara voivozilor bătrâni începători de domnie Cum observa Nicolae Iorga S-au scris pentru întâia oară scriptura pe românește în sigur și frământat Și tot aici, în acel ev medius buciumat și-a însemnat în istorie Faptele de vitejie legendarul Pintea. Baladele populare îi repetă veșnic povestea. Sub poale de codruț verde Mândră șatra Pinte este Da numai Pintea, domnuț mare Nu putea de supărare. Nici bea, nici mănâncă Fără până șatră se preumblă nici bea, nici ei mâncare, Fără tot pe gânduri stare, Numai el așa zice, Măi feciori, feciorii mei, Care feciori să aflare Să meargă la baia mare, După pită, după sare. Nenumărate diplome Consfințesc drepturile nobiliare Abantigve, Date maramureșenilor pentru merite de viteșie O mândrie discretă s-a transmis din generație în generație În psihologia aparte a maramureșanului În cărui viață stărui și astăzi tipare uitate Închis sunt rezidurile munților și pădurilor Maramureșul a conservat strălucit tezaurul unei culturi populare de o netăgăduită originalitate și frumusețe, izvorâtă toată din acea spiritualitate românească ce și-a aflat aici formele ei cele mai pure. La acest fond al filozofiei populare maramureșene se referă în continuare profesorul universitar Mihai Pop. Maramureșul a fost descoperit sau poate redescoperit de câțiva ani de către intelectualitatea românească pentru interesul pe care îl prezintă arta populară de acolo, modul de viață a oamenilor și, în general, oamenii din partea locului. Este un ținut de margine, Maramureșul. și fiind un ținut de margine, maramurășenii și-au dezvoltat în cursul veacurilor o conștiință de sine foarte puternică, care, conștiință de sine, s-a dezvoltat probabil și pe valorile intrinsece, dar și pe posibilitatea de a compara valorile proprii cu valorile celorlalte neamuri cu care au venit în contact. Ceea ce întotdeauna m-a frapat în Maramurăși a fost marea mobilitate a maramurășenilor și posibilitatea lor de a își păstra un fond cultural propriu și de a-l îmbogăți în permanență prin această mobilitate culturală. Fără îndoială că se vorbește în momentul de față foarte mult despre costumele maramurășene, despre cântec, despre arta lor în lemn, despre porțile maramurășene și toată lumea apreciază aceste lucruri. Dar dacă ne gândim de pildă la Cimitirul Vesel de la Săpânța ne dăm seama că Cimitirul Vesel de a săpânța, este tocmai o astfel de dovadă a mobilității, a mobilității spirituale a maramureșenilor. Deci, cele două lucruri care pentru mine mi se par că se îmbină în spiritualitatea maramureșană foarte bine este această conștiință de sine și dragostea față de ceea ce este specific în creația lor culturală și posibilitatea de a adecva această moș culturală a lor la cerințele moderne. Se vorbește totul de un conservatorism al Maramureșeanului care se reflectă și în cultura lui. Păi acest conservatorism este tocmai datorită este acestei conștiințe de sine. Adică maramurășenii nu leapă de ceea ce au creat și păstrează cu multă dragoste și cu multă perseverență, fiindcă sunt conștienți de valoarea creațiilor. N-aș zice că maramurășenii sunt așa cum sunt, fiindcă sunt oameni de munte. Dar au creat foarte devreme o cultură proprie și au transmis această cultură a lor propria adică acest model de viață maramurășan nu au transmis mai departe, că doar de aia au descălecat maramurășenii în Moldova, transmițând modelul lor cultural și știm din cercetările etnologice și istorice că au fost în întreg lanțul carpatic și în untru și în afara lanțului carpatic, mergând până departe în Tatra și chiar până în Silezia, au fost acele sate cu drept valah care izvorau din în forma de organizare socială a Maramureșului. Și care este acest mod cultural și mod de viață care l-au transmis? Ei, marabărășenii au niște reguli de convețuire pe care le păstrează cu foarte multă grijă și acest sistem al regulilor lor de convețuire este și el un sistem mobil, adică un sistem balansat. Dacă regulile lor de viață ar fi foarte rigide, atunci probabil că s-ar distruge. Dar fiind balanțate, ei caută întotdeauna să păstreze reguli recuperându-le atunci când s-a întâmplat ceva care, care să strice buna rânduiala lucrurilor. Deci această grijă față de buna rânduiala lucrurilor este una, unul din caracterile specifice ale spiritualității maramureșene. Asta a făcut probabil că trecând prin atâtea vicisitudini istorice ei să-și recupereze întotdeauna modelul lor de viață tradițională și să-l păstreze și, printr-o de lungată tradiție să fie și conștienți de valoarea lor lui și foarte mândri de această valoare. Pe fondul unei filozofii stenice dominate de încredere în biruința omului și a umanului, S-au cristalizat aici, în țara de sus, cum se mai spune, miturile atotputernice din străbuni, în jurul cărora gravitează creația populară de o fascinantă frumusețe a Maramureșului. De la folclorul literar la vestitele cerci maramureșene, de la ceramica de vama și săcel, la cele unice monumente de arhitectură în lemn. trăindu de veacuri pe aceste pământuri acoperite de codri străbuni, Românii maramureșeni au creat o adevărată cultură a lemnului, în care îndemânarea a devenit cu timpul o admirabilă artă a lemnului, rodind adevărate capodopere. Un meșteșug milenar transmis din generație în generație stă la temelia artei de a construi a țăranilor maramureșeni, din vechime până la meșterii ciopitori care perpetuează astăzi tradiția. Printre ei vestit este și Badea Vasile Apan din Vadul Izei, din mâinile căruia ies măestrite porți maramureșene. În frumosul grai maramureșan, el ne-a spus ce din bătrâni se povestește despre oamenii acestor locuri și ocupația cioplitului. Altceva, ta ce mai cioplești în afară de porți? Case faci? V-am făcut secas până, până am putut, am fost mai tânăr. Mai... Da. Acum e greu de ah. Ce fel? Linguri, căușe. Și pe ele ce cioplești? A cioplez creastături, câte te, încreastături, câte câte Și de unde le-ai învățat? Eu l am învățat dimnic Am sedut mult la vite, la oi Și pe acolo nu avem altă treabă Tăci cioplez din ciopleala asta ieșeau formele frumoase? o oricea, din tătăci ciopleala ieșeau câte oriceva Dacă era bun, sandă, că Dacă era mai rea, punem pe foc, facem altă Asta nu-i școală pentru asta. Școala numit, poate am dar de mult nu mai fost școală. Aia se de la păstori. să apoi, m-a păstăit cum era atunci, cu oamenii să băteau, să știu, fugeau în pădure. Că zineau alții, păstiești lelo ce aveți. Și apoi acolo cu uite. Și cepleau. Până când zineau alții și dodeau, și le rămânea acolo meream mai departe și așa Așa am înțeles și de la bătrâni că a fost Ciopleau, făceau cofe, făceau câte cioplituri Făceau ce le trebuiau, nu? Ce le nu? Trebuiau, că nu avea vasă Blige în care mâncau tot. linguri de Nu N-avea fer, nu avea nimic Și pe ele făceau, de ce făceau, crezi dumneata, așa încrustații? vreau să le fac mai frumos. Se rămâie ceva de ei Să știe că va. Ceva... No, nu, nu-i un lemn luat de jos, pus în mână și iară pus jos. Nu? Un om care vrea să facă orice, bate cât e sărac și cât de a găsit rămâne ceva de el. Așa au început să-și facă și casele, Așa au început să-și facă căsuțe de lemn. Vedem. Păi aici, -ave, aveau din ce să le facă aici. Aici atâta păduri au fost rau lemne că ai putut face o casă din două lemne. Masive, mari. Aveam un mai trecut. O și războiile astea au trebuit poduri, au trebuit câte lucruri. Toate le-au spart și le făcut iarăși, apoi păduri. Și le luau, deci, lemnele din pădure și... Sunt sigur. Și le, le îmbinau așa în... Pe asta la o, la altă și... și Făceau o perestuță mică, că și eu am apucat perestuța mică, că nu a fost mai mare ca ăsta. Uh -huh. Dar nu uh hârb să puie sticlă întâi. Da, dar le făceau, un schimb, frumoase din cioplit, nu? Păi le făceau frumoase, tăche, dar nu le aveau, aveau țățâni, adică balamale, cum ziceți dumneavoastră, de fier nu avea nimic, punea de lemn închizătorii, Mase. un de, de lemn, că nu putea de, de nimeni, fără de-a tăia ușa cu săcure. Și toate cuiele de lemn? Tot cuiele de lemn și ușa de lemn, și tot, tot, tot, nu -a, a fost nici la acoperiș, numai de lemn mai de și, și cu grinzile încrestate. Grinzile încrestate, șezată frumoasă, acolo la șatră, cum zicem, iară, încrestată, frumos. Și făceau și semne pe ele, nu? Semne, tot felul de semne, în fiecare e parte a ei. Adică a, adică cum? Deosebit, mm -hmm. în orice fel, orice tocmai una ca alta, nu-i, Cu ceva schimbat, de exemplu, pe Mara, pe acolo pe mare Cătă baia mare, acolo sunt alte modele. Nu sunt așa fund scuptati ca la noi, știți. La noastră, A noastră sunt mai masive, mai mari. Mai în relief. Alea sunt așa zgriate pe lemn. Griat, numai pe lemn. Și ce, se, ce faceți mai mult? Mai mult funii sau. Uh... Fel de colaci Mai sunt niște semne, așa un fel de semne care se orientaie pe ele. Ca aici, la noi mai ales, aici, maramure și o păduri. Numai păduri. Nu fosatele astea, eș colonul, numai că e așa un cătun. Și n-ave drumuri. Și făceau pe lemne Semne. semnele acele ca să poată trece din pădurile astea. Eu așa am auzit de la bătrâni. Și eu sunt bătrân. Și semnele astea acum le-au le făcut și pe porți. Le-am găsit noi și mai, dar puțini au rămas. Le-am găsit pe porți. <gători> Dar eu am auzit că colacei ăștia așa sunt, sunt semnul soarelui. Da, unde vedeau pe porți așa soare, atunci drumarii care erau străini se putea cere de masă acolo, că spuneau că aici trebuie să se ceva oameni mai buni. Adică sunt cu soarele în casă. Da, cu soarele în casă. Legendare, dar purtând în același timp semnul unei civilizații străvechi, construcțiile maramureșene se leagă pe firul istoriei de îndepărtate începuturi. Și după cum arhitectura este cea din și mai importantă mărturie despre viața și cultura unui popor, arhitectura maramureșană este și ea carte deschisă inimii și minții, în care din vechime s-au fost scrise înfrângerile și izbânzile unui popor. Istoricul Radu Popa ne reamintește acum câteva date importante. Aș vrea să începem discuția noastră despre vechimea arhitecturii în lemn din Maramureș, pornind de la cele mai recente date arheologice pe care le dețineți. Cercetările arheologice din Maramureș, intensificate în ultimii 10-12 ani, au arătat că dintotdeauna Maramureșul a fost o țară a arhitecturii în lemn și că aici întotdeauna s-a construit, la suprafața solului, din brâne mari de lemn, atât casele cât și celelalte construcții importante, biserici, cetăți, reședințe fortificate, construcții de interes comun ale opștelor stătești. Observația aceasta este valabilă atât pentru epoca dacică sau pentru epoca migrației popoarelor, deci și pentru acel mileniu întunecat, cum îl în numim noi istorici, arheologii, datorită faptului că asupra lui ne lipsesc date scrise izvoare clare și precise asupra soate istorice acestor regiuni, cât și pentru începuturile Evului Mediu. Se pare că tipul de construcție în lemn păstrat până astăzi este tipul existent dintotdeauna. Da. Dacă luăm în considerare cele mai vechi construcții păstrate, care sunt din secolele 19-18 și chiar 17, atunci așa pare să fie. Tipurile arhitectonice, și mă refer la materiale, la dimensiuni, la procedee tehnice, la decoruri și, desigur, la planuri, au o vechime considerabilă. Din păcate, materialul este perisabil și reconstituirile se fac în special pe planuri, care se găsesc în pământ, adică, eventual, planul construcțiilor care au fost incendiate sau demontate de acolo și care lasă urme. Elevația trebuie, însă, reconstituită pe baza analogiilor. Pentru secolul al 14 lea cunoaștem în și câteva monumente de piatră, titorite atunci de către cnezii și de către voivozii de pe Valea Izei, a Marei, a Cosăului, a Tisei, monumente construite în stil romanic târziu și în stil gotic timpuriu. Așa că, cam în această vreme, în jurul de 1300-1350, se pare că în Maramureș s-a produs o primă interferență între arhitectura în lemn și arhitectura în piatră. Acest moment poate fi reconstituit pe baza săpăturilor arheologice și pe baza izvoilor scrise. Totuși, există ipoteza că o civilizație a lemnului a precedat civilizația pietrei. Fără îndoială. Marea face parte dintr-o zonă largă situată în nodul Europei, unde arhitectura în lemn a avut o evoluție acum paralelă și situată la marginea zonelor care au cunoscut în antichitate arhitectura în piatră sau mai exact arhitectura în zid. Deci, toate monumentele care au existat în Maramureș până pe la anul 1200-1300, când a început aici să se construiască în piatră, au fost monumente de lemn. Unele dintre ele sunt de dimensiuni impresionante, cum ar fi, de exemplu, cetatea de pământ și de lemn de la Sigetul Marmasie, de pe dealul Solovan. Din păcate, nu s-au păstrat aici decât resturile de pământ și de lemn ars în pământ. La fel, casele din epoca dacică, din secolele 2-3 ale noastre, de dimensiuni foarte mari pe care le-am săpat la Călineșchi, aveau 6 metri lungime pe 4 metri lățime. Este mult pentru o casă din epoca aceea. La fel, reședința lui Bogdan de la Cuchea, construită tot din lemn, în forma unui tun locuință, Deasupra unei temelii din Bolovan de râu, și care avea 12 metri lungime. Mă refer la casă, pentru că reședința era mult mai mare avea 40-50 de metri diametru, pe un promontoriu al terasei în înalte a râului Iza. În toate aceste cazuri, arheologii se lovesc, însă, de perisabilitatea lemnului. Adică, de faptul că poți să reconstituie planuri, pot să le dateze eventual mai mult sau mai puțin exact, mai mult sau mai puțin strâns. Dar nu pot să reconstituie în elevație aceste construcții decât cu ajutorul istoriei de artă și al etnografilor și, desigur, în limitele unor oarecare aproximații. Există riscuri ca, de-a lungul timpului, aceste construcții să fi fost reconstruite parțial? Da, tocmai. Istoricii de altă și etnografii au atras atenția, pe baza unei observații exacte și precise, că o construcție în lemn poate fi modificată fără a se se modifica nici planul și nici elevația, pentru că grinzile pe măsură îmbătrânirii și eventual a lor, pot fi înlocuite grindă cu grindă, în așa fel încât o construcție care astăzi nu conține în preții ei nici un lemn mai vechi de 300 de ani, să fie în realitate o construcție mult mai veche, în sensul că prin înlocuirea treptată a găinzilor, planul, elevația, silueta, volumul, înălțimea, în sfârșit, toate elementele care precizează o construcție, să fie în realitate de multe, multe sute de ani. Dar aici suntem într-un domeniu totuși al ipotezelor de lucru care voi avea nevoie de confirmări și pe care le așteptăm. Care sunt explicațiile pe care le oferiți cu privire la faptul că în această zonă, cu tot contextul istoric, s-a conservat acest meșteșug milenar al lemnului? Știți, el s-a conservat, nu numai aici, s-a conservat în general, în nodul Transilvanie și în nodul Moldovei. Aici, în Maramureș, însă are o strălucire specială și există o densitate mare de monumente importante. Și această strălucire și această densitate se explică prin destinul istoric pe care l-a cunoscut această țară a Maramureșului. Un organism social-politic, cultural, etnic, de civilizație românească cu totul deosebit în contextul celor alte țări din interior și exterior al Carpatic. Aici a existat o feudalitate românească care s-a afirmat viguros în primele secule ale mileniului nostru. De aici au plecat de Dragoș Bogdan și aici a rămas o feudalitate românească foarte viguroasă și cu o putere de rezistență remarcabilă. În secolele 14, 15, XVI, documentele atestă existența în continuare a urmașilor cnezilor mai amuieșeni, chiar în condiții istorice schimbate, sub autoritatea unui comitet regal, ajuns aici, nu mult după 1300, datorită expansiunii Regatului din în epoca angevină. Și ei au ținut foarte mult la tradițiile și la obiceiurile lor de viață. Nu au făcut-o totdeauna pentru că i au lipsit de mișloace și au făcut-o pentru a-și manifesta atașamentul față de rădăcinile lor locale, așa cum o fac și astăzi de altfel. Există similitudini, după câte știu, și între arhitectura în lemn din Maramureș și cea din Moldova. Această legătură este mai recentă din secolele 18-19, când în și câteva monumente au fost imitate după monumentele moldovene în zid. Forțăm oarecum legile lemnului, pentru că din lemn nu se poate construi totuși rotund decât cu totul excepțional. Aș vrea să vă referiți și la semnificațiile inscripțiilor de pe aceste monumente în lemn. Semnificația inscripțiilor poate fi abordată din cel puțin două puncte de vedere. Pe de o parte, au o valoare istorică, deoarece permit datarea exactă a anumitor monumente sau a unor părți monumente. Din acest punct de vedere, avem date de la 1640, 1715, 1720, etc., pe de altă parte însă, au o valoare de informație de istorie socială și de istoria culturii, și anume atestă prezența unor anumite privilegii familiale ale unor familii cu o poziție specială în Maramureș. Au urmașilor de cnesi, care și-au continuat afirmarea privilegiilor privilegilor cu care fusese investiți tremoșilor în secolul al XIV-lea. Un exemplu frumos, la Cuchea. Familia Buftea care are o casă cu inscripție, este o familie care apare în secolul al 15-lea cu privilegiul respectiv. O continuitate deci, de 300 de ani, de la primul document pe pergament și până la documentul separatul. <fie> Statornic în peisaj Într-o armonie desăvârșită cu natura înconjurătoare Satele Maramureșene Par așezate acolo în bătrâna Țară de sus Dintotdeauna Adevărate bijuterii risipite în aurul verde Al pădurilor Ele alcătuiesc un ansamblu armonios Supus legilor echilibrului Și măsurii Respirând atmosfera de liniște Și calmă degajare siguranței și încrederii Riveliștea arhitectonică, observă cercetătorul Paul Petrescu, pare a ne întoarce în lumea trecută a vremurilor feudale, cu satele adunate în jurul săgeților de lemn ale bisericilor, cu siluete elegante și puternice, adevărate capodopere ale arhitecturii europene în lemn. Arhitecții anonimi au reușit să realizeze aceste capodopere unice în felul lor, dintr-un simț înăscut al proporțiilor Trăsătură a acestor construcții. Armonie și monumentalitate. Acestea sunt sentimentele pe care le are călătorul atunci când îmbrățișează cu privirea satele Maramureșene. <fie> Să realitatea, continuă Paul Petrescu în lucrarea consacrată arhitecturii în lemn. Dacă vorbim despre tehnică în legătură cu casa țărănească, nu am observat că perfecțiunea execuției diferitelor elemente constructive determină calificarea rezultatelor imediate drept estetice. În toate registrele casei țărănești, este o perfectă congruență între materia primă, tehnică și funcționalitate conducând toate la realizarea supremă a artisticului. Transmis din generație în generație, meșteșugul cioplitului este și astăzi la meșterii populari o neîntrecută tehnică și artă pe care bătrânii o practică după legile statornice ale simțului comun. Gavir Lăutan din satul Cărinești, de pe Valea Cosăului, este și el unul dintre aceștia. Apea am făcut cam 140 de, de casă? De casă. Clădire de este de casă de lemn. Cam de 140 de bănile de, de lemn, plus hliaburi. Adică hliaburi în care stau uh, vitele. De aceea am făcut cam uh, aproape la 300. La... Și cum le faci bade, Gavrila? Da, păi le cioplesc crede, cu barda din bârnă. Și le închetor, așa, în patru colțuri. Și împăr fac împărțituri. Din, din tele până ce să cam de la 2 metri cam de la 2 metri și 70 de centi, la înălțime până nu s-a acoperit numai cu șindrile cu de lemn că eu am fost cam de 40 și, și 2 de aie de când lucrez cu dulgăria aia asta dar Dumnezeu de la cine ai învățat? dar pe eu n-am învățat de la nimeni fără decât așa din a, capul meu da? Mi-a plăcut treaba aia asta, uh -huh. mi-a plăcut treaba asta cum se lucrează, și m-am uitat după oameni. Și din asta m-am îndemnat-o, eu. Când erai tânăr, te uitai la bătrân, da? Da, da, și la bătrân, mă uitam când eram tânăr, că aceia bătrân știe bine. Dar după ce m-am îndemnat a lucra, am informat, am făcut eu din capul meu mai frumos decât uh -huh. cum au făcut aceia bătrâni. Și din ce lemle faceți? Lem de brad. Lemn de brad? Lemn Numai de brad. de brad? Și lemn de stăjar. Din taia Este astea să să informează. Și care ține mai tare? Stăjarul. Uh -huh. Stăjarul ține mai tare. Bade, dar dumneavoastră știți foarte multe feluri de a, de, a, de a îmbina lemnele. Dumneata, câte feluri nu știi? Dar, păi, știu uh, trei feluri. Ghetorătură nemțască care și pomie. asta care e șireg. Închetorătură la colțul și Da. Asta primul întâi Eu am învățat-o Eu am învățat-o și de -a la mine Măsaza că eu am Șapte, și 4 de ani Mulți înainte. Mulțumesc frumos Așa și alta? Cresele care au fost mai, mai Mult Au fost închetorate Nu știu cum să vă spun Nu au avut nume Au fost închetorate închetori mari Tăiați bârnă peste, bârnă? Bârnă peste bârnă, tăiat în curmiză și a avut chetoare afară. Că asta are închetor scurte, asta șrâni. Uh -huh. Are închetor scurtie, aceea a avut o, o, o chetoare afară, uh -huh. care sunt pe la muzeu dus de acele. La muzeu, da? La muzeu dus de acele închetorături, de acele bătrâni care au fost păstolate în de acele. Uh -huh. Aia este încă nu, nu s-au mai luat așa pe costurile acelea. Da, da, de crestat lemnul, așa. <laughs> Acele... Să crestezi lemnul ca să fie frumos. Așa, acele, acele să, să facă, deșem așa, numai din ghișelău. Să facă, să deltuiesc, să taie cu firiezul. Mai multe, mai multe feluri poți să faci cu firiezul și creștăturile. Acele le-am... ce le-ați făcut? Acele le-am făcut, -le, tot din capul meu le-am prins, -le, așa, după, mai multe, mai, după mai multe lucruri care le-am aflat așa. în comun. Le-am aflat așa în căestatie și eu de acolo le-am adunat de la o altă și le-am informat și mai, și le mai le bine. Le-am combinat de la oaltă altă care mi-a ieșit și mi-a reușit mai bine. Dar de ce face așa? Apoi în, înseamnă o frinsată, un, un fel de frumos, un fel de arată, știa adică de o arată o formă mai ață. Măreață, aha. O formă măreață, aceea e să face a formă măreață. Adică după eu multe lucruri am făcut, după ce le-am făcut, am stat și m-am uitat de departe la ele. Că oare cum se informează, cam cum să face, să ar putea face o formă mai măreață? Spre motivele decorative care împodobesc arhitectura țărănească maramureșană s-au scris și se vor mai scrie multe pagini. Dar chiar dacă preocupările de a le descifra simbolistica ne furnizează astăzi importante explicații, un abur de mister mai plutește încă în jurul acestor semne săpate din vechime pe case, pe obiectele din case, pe maistoasele porți maramureșene. Despre ele, bătrânii știu doar povești frumoase. Badea Gheorghe Borodi din Vadul Izei ne-a spus și el câteva. Cât ani ai, Badea Gheorghe? 57. Și de când lucrezi? De când cioplești? Deci, lucrez de mult acum, de vreo 25 ani de când lucrez cu lucruri de astea. Dar ce, ce lucrezi, Madale, mai mult? Porți, Maramureșeni... Alte fel de lucruri, fusă, linguri, mă rog, tot felul ce există din lemn Porțile astea și asta de la dumneata de aici, tot ai făcut-o, da? Tot eu am făcut-o Le poveste și nouă, cum, cum ai făcut-o? Dar păi, prima dată cum ai făcut-o? Te duci în pădure, cați lemnul, care e frumos, care e bun, corespunzător, Îl tai, pornă la duși acasă, fasonieți și apoi eu la o la altă și încep. apoi desemnele pe aia și încep. Păi, să de și lemnul, cu dâlț, cu sacul, cu ce să vină. Te gândești dinainte ce vrei să iasă? Păi, ce gândești că nu putem să modificăm din lucrurile astea, că sunt niște lucruri vechi maramureșene care s-au găsit pe timpuri înainte, așa că nu le păstrăm până când trăim noi. A facem acolo fune, facem acolo niște rozete frumoase și niște colți în formă de zivzacuri care tot vechi s-au găsit pe anumite lucruri făcute. Dar, și de ce faci semnele astea și nu altele? dacă înseamnă că dacă fac altceva care nu-i corespunzător cu județul nostru, înseamnă că nu-i de folos. De unde știi dumneavoastră dacă e corespunzător? Pentru că noi așa, așa, am, aflat la... așa? Pentru că noi am aflat de la părinții noștri, că astea sunt cele mai frumoase lucruri. Și de ce ori fi oare cele mai frumoase? De exemplu, cercurile astea așa Ca niște soari pe care le faci dumneata Păi știu zi, că, astea, că atunci ați că Aia este ceva semne Poate atunci nu știut că cum să se orienteze Sau mă rog, așa au făcut acolo Niște rozete așa ca semnul de soare Și dumneata, acum le faci la fel Cum le-au făcut cei de la care ai învățat? Păi eu nu schimb nimic, că nu se poate ca să schimb pe pe nimic. Chiar Cum nu -o... schimb nimic? Nu. Cum s-o găsit atunci, așa, le fac și acum. Vreo poveste de prin părțile astea, așa, din bătrâni despre uh, desenele astea de pe porți, știi, dumneata, despre suori, despre uh, pomul vieții, despre uh, funile care le faceți, știi, cumva? De ce le-au fi făcut bătrânii? pe, pe poarți? Păi funile, ce știu, ceva legământ poate să fie s-au găsit pe timpurile acele vechi, care s-au lucrat lucrurile astea, între strămoși și nu Cred că numai și o să fie funia aceea ce va reprezenta. Ia rozetele. Păi asta e așa ca semnul solar, iar acolo este pe poartă o troiță. Acela iar este îi reprezintă steagul dacelor care aproape pe toate porțele să-i găsaște acela care sunt închis plice. Dar eu am văzut la unele case, nu știu dacă pe aici, pe la Dumneata, dar prin alte părți deasupra ușii, așa niște cai pe case. De ce sunt făcuți acolo, știi? Aceea poate că pentru gospodărie, poate că a fost ceva om bogat sau, mă rog, ca să aibă noroc la vite sau la cai sau și-o acolo pe ușă. Însă... Dar ta nu închipuiești pe porți animale așa, nu faci? Nu, că n-am găsit nici pe acele vechi porți care se găsesc și la muzeu. De zeci de ani n-am găsit ceva asemănător pe ele, cai sau vite sau de-aștept, mă rog, n-am găsit decât funiere, rozete și de -așa. Și pe asta le faci? Și pe aia le faci. Păstrarea și conservarea monumentelor de arhitectură în toată varietatea lor ne apare în această lumină ca o premiză esențială, ca o necesitate căreia îi răspunde și inițiativa înființării la Sighetul Marmației a unui muzeu în aer liber al arhitecturii populare maramureșene. Acest muzeu se proiectează ca o vastă panorama arhitecturii țărănești maramureșene, pe care ne-o sugerează în continuare Francisc Nistor și Mihai Dâncuș. Ce va fi acest muzeu în final? Va fi o secție de arhitectură populară, cred că care va fi unică, pe plan național. Pentru că avem obiective foarte valoroase, datate și care, sigur, trebuie salvate l sub orice formă. Dar am crezut că sub această formă e cea mai potrivită. Ca să rămâie pentru posteritate cu material documentar. Care vor fi zonele care le veți plinca? Maramureșul este în general o zonă foarte bine conturată din toate punctele de vedere. Totuși, în cadrul țării Maramureșului se conturează câteva subzone, Valea Cosăului, Valea Marei, Valea Izei, Valea Vișeului și Valea Tisei. Muzeul va oferi o imagine completă a zonei etnografice și folclorice Maramureș. Vă rog să vă referiți la sfera lui de cuprindere. Există obiective suficiente capabile să ilustreze această zonă pe care le aveți în vedere și le veți aduce în muzeu? Muzeul va reprezenta întreaga zona a Maramureșului istoric cu așa zisele subzone uh... Sigur că atunci când ne-am gândit la tematica acestui muzeu în aer liber, am vizat toate subzonele și toate comunele și am încercat ca din fiecare să aducem ce este mai reprezentativ. Astăzi dispunem în zona Maramureș de un patrimoniu real de aproximativ 42 obiective mari de arhitectură populară Repartizate pe toate subzonele și în aproape toate comunele, și mai există un patrimoniu virtual care impune o cercetare foarte urgentă și, sigur, în măsura în care se poate, aducerea lui în muzeu. De ce? Pentru că transformările puternice care afectează astăzi satul Maramureșan și satul românesc în general duc la dispariția acestor vestigii ale unui trecut deosebit din punct de vedere istoric și cultural. Deosebit față de ceea ce pot să vadă vizitatorii în Muzeul Satului sau în Muzeul Hoia de la Cluj, în Muzeul Arhitecturii Populare Maramureșene vor vedea, aș putea spune, aproape prin excelență toate obiectivele datate și purtând inscripții în cirilică românească sau în latină sau chiar în română. Vor putea vedea uh, obiective începând de la casă și celelalte elemente ale gospodăriei, în evoluția lor de la elementele cele mai simple până la gospodăria complexă a vremurilor noastre. Deci vor avea o imagine clară sau cât de aproape de o imagine clară, reală asupra e, culturii materiale a populațiilor țărănești. Va fi în același timp este de la sine înțeles o imagine a creației artistice populare maramureșene de-a lungul anilor cu diferențierele specifice de la epocă la epocă, de la subzona la subzona, care vor fi e, reperele cele mai semnificative pe care le va oferi muzeul. Putem aminti pentru subzona Văicosăului de exemplu, Casa Marinka de la Sârbi, datată în Cirilică, 1785, cu încadramentul ușii și a foarte frumos realizate artistic. Casa Iurca de la Călinești. Pentru sub zona Izei Mijlocii, aș aminti în mod deosebit Casa de la Săliștea, pentru monumentalitatea ei, pentru ori deosebita realizarea artistică a, a fațadei casei și pentru felul ingenios în care este împărțit interiorul, gândindu-mă la perioada în care este încadrată această casă. Tot în această subzonă aș aminti Casa Dunca de la Eud, casă din bârne rotunde de brad, la sfârșitul secolului XVIII, foarte interesant, realizată și deosebită arhitectonic prin siluetă și prin ceea ce caracterizează în general arhitectura maramureșană, monumentalitatea. Pentru sub zona Izei Inferioare, aș aminti arhitectura în stejar din comuna Bursana pe care o vom prezenta printr-o gospodărie completă specifică sfârșitul, sfârșitului secolului al XIX-lea parte realizată din punct de vedere arhitectonic monumentală cu șatra deci acel pridvor specific casei țărănești românești pe cele trei părți cu stâlpi de susținere a acoperișului interesant realizat în torsade. Și, fără îndoială, multitudinea, varietatea porților celebrelor, porți maramureșene? Da, într-adevăr, Muzeul Arhitecturii Populare Maramureșene va încerca să pună în valoare, să evidențieze cât mai pregnant această perfecțiune a Arhitecturii Populare Țărănești din Maramureș, care este poarta și pe care noi o considerăm ca un element care introduce vizitatorul în universul spiritual al maramureșanului în general. Parta deschisă, partea care îți oferă uh, posibilitatea să privești nu numai în gospodăria și în casa țăranului, dar și în sufletul lui. ase albastre și nume trecute din tată în fiu. Fetele poartă soare în năfrămi și nume de râu. Pământul crescut de oase străbune, înălțate în grămezi de gutâi. Doinele amintesc de Bogdan, de Dragoș, de Pintea, între vitej cei din tâi. În nopțile de iubire a vechimii, când se împreună lucrurile toate, Se nasc porți închinate luminii. Ascultat, biografia unei capodopere Monumente în lemn din Maramureș O emisiune de Doina Pap Au citit Ruxandra Sireteanu și Traian Stănescu Emisiune realizată în anul 1974